Elgarrekin mundu aldatu dezakegu esan zenidan Zu nire izango zara ni zure baestokia Gaitze zit Eorkizuna berreraiki Pois aquí estamos, agora si sí, na derradeira entrega da serie do podcast sobre mitoloxía peninsular. Como adiantaba na anterior entrega, toca nos tratar unha das mitoloxías máis extensas e posiblemente das máis interesantes, a mitoloxía vasca. A é unha lingua calciado. Haestigen. Un de árbitro significa. Neste caso serán Xisela, Icia, Belén, Noa e María as que nos contarán todo o relativo a esta mitoloxía. En primeiro lugar, imos falar da zona de recollida dos mitos vascos. recolléronse principalmente nas zonas rurais e montañosas do País Vasco e de Navarra, onde as antigas crenzas se conservaron durante séculos grazas á tradición oral. Nestes lugares, os habitantes transmitían as historias de xeración e xeneración, sobre todo entre pastores, campesiños e persoas maiores que vivían afastadas das cidades. As zonas máis importantes de recollida foron os vales de Baztán, Aizcoa e Salazar en Navarra, así como as montañas de Amboto, Gorbea e Aizcorri no País Vasco. Tamén se recopilaron moitos mitos na Serra de Aralar en as rexións do País Vasco francés como Zuberoa, Laburdi e Baixa Navarra coñecemos estas lendas e seres gracias ao traballo de investigadores como José Miguel de Barandiarán, quen a finais do século XIX e principios do XX, recorreron estes povos recollendo os personaxes e mitos tan importantes como Ama Mari o Basahaun, Aslamiá e o Cncegorri. Os vascos manteñen unha lingua, o Euuscaro, que non ten relación co ningúha das que o rodean. Tamén existen outros mitos que non están escritos originalmente en Euskalo, xa que moitos foron transmitidos oralmente e recopilados despois por escritores e cronistas en linguas como o castelán e o latín, ambas linguas romances. Un exemplo é a figura do Deus Orci, que apareceu no século XII redactado en latín e posteriormente transcrito a súa forma vasca pola propia influencia dos vascos. Rarendeia tala mía encantuá, bebe catutá, na farroán, areni zeneán, paselizaba, telaikidu te guía reten. Comezaremos a explicar a mitología vasca polos seres principais e, de seguido, os mitos que corresponden a cada ser. En primer lugar falaremos da deusa Mari, Crese que é unha das deusas máis antigas da cultura vasca e representase con corpo de muller, roupaxes verdes e ás veces en forma de árbore, tamén rodeada de lume. Ela controla o clima e é a deusa da terra e da natureza, que ten como misión castigar os ames mentireiros, orgullosos e ladróns. Tiño o seu principal fogar nas covas do monte Amboto e íbase movendo pelos distintos montes. A lenda da deusa Mari sitúase no monte Xindoki. Así conta que tras varios anos sen pasar por este monte, a deusa Mari volveu visitar o seu fogar. A chegada da deusa non foi algo descoñecido. Un cabalo voador en chamas transportaba e a súa chegada viña acompañada de lluvias, ataquela, a terra nos seus aposentos. Un día, unha pastora levou o rebaño do seu amo á faldra do monte para ao chegar á tarde reunilas e volver á casa pero ao contalas deuse conta de que lle faltaba unha, temendo que subira ata cima. Pese ao medo de que María castigara, a pastora iniciou o ascenso en busca do animal, ao que encontrou a entrada dunha cova preto do cumio. Pero a moza atopou tamén nela a deusa, que se atopaba fiando, e procedeu a pedirlle a pastora a súa colaboración na súa tarefa. A cambio, prometeulle que a recompensaría e que un día tería o seu propio rebaño. A pastora aceptou e pasou os seguintes sete anos aprendendo a fiar. Así mesmo, aprendeu tamén cousas como o linguaxe dos animais e seguiu axudando a deusa. Tras dito tempo, a deidade deulle un enorme anaco de carbón antes de desaparecer. Ao sair da dita cova, a pastora Deuse conta de que o carbón pasara a ser ouro, co cal puido comprarse a súa propia casa e rebaño. Outros dos seres mitolóxicos destacados é o touro vermello Zencegorri. É unha criatura mitolóxica, concretamente un espíritu, que garda na entrada da súa cova e caracterízase por expulsar lume pola boca, a nariz, os cornos ou a cola, Poden atacar a aqueles que perturban as covas en que agardan os tesouros da deusa Mari. Conta a lenda do touro vermello Zencegorri que houbo unha vez un ladrón que habitaba a cova de Atxulaur, que ao longo dos anos acumulou un gran tesouro o ladrón desprazouse cara a terras francesas para continuar roubando, unha viaxe en que remataría por ser apresado e finalmente asasinado. Tras isto, houbo quen quixo entrar a cova en busca do tesouro. Con todo, o espírito do ladrón aparecía, en cada ocasión en forma de touro vermello e ardente, espantándos. Estas persoas remataron por descubrir que os restos do ladrón estaban aínda lonxe do seu fogar. Por iso, foron recuperar os seus osos e levaronos de volta ao lugar onde vivira. Lanzáronos a entrada da cova afundindo este so instante. Feito isto, o animal deixou de aterralos e permitiounlles o acceso, podendo xa o ladrón descansar en paz e quenes buscaban o seu tesouro recuperalo. Maika suna en cotorle curtar a Tambén temos as lamíac, lamías, a versión vasca das lamías da mitoloxía grega, que son criaturas semellantes ás sereas, ninfas ou fadas que logo se estenderían na antigüedade por todo o continente europeo. En Euskadi representanse manténdose perfil de seductora mortal, pero cunhas formas propias, cola de peixe, pes de pato e garras de ave como mans, e de carácter benevolente. Viven nos ríos e nas fontes, teñen longos cabelos cos que atraen as súas presas que peinan cus peines de ouro Preciosos, poden enfurecerse se lle roubo o peine e non son capaces de pisar terra consagrada. Día a lenda da lá minha namorada e o pastor que este, tras levar ao seu rebaño ao monte, escoitou un canto que lle fixo esquecerse dos seus animais para buscar a que encantaba. Encontrou no meio dun río unha fermosa muller peiteándose cun peite de ouro. O pastor pediulle de inmediato matrimonio ao que ela accedeu. O pastor volveu ao pobo e contoulle a súa nai, que en preocupada pediu consello. Recibiu como resposta a recomendación de que o fillo mirara aos pés da moza antes de decidirse casar, co propósito de valorar se era humana ou lamia. O rapaz volveu ao monte, ao vela, observando que os seus pés eran propios dun pato, polo que confirmaba as sospeitas da nai. Por ese motivo, o pastor volveu triste a casa, onde enfermou e delirou durante un tempo coa súa prometida. Finalmente morreu. A moza, tras enterarse, correu á casa do seu namorado para amortaxarlle cunha sábana de ouro e despedirse. Intentou seguir o corteixo fúnebre, pero non pudo participar na ceremonia, ao non poder entrar en chanco consagrado. A lamia chorou con tanta forza que xerou un manantial no lugar onde as súas lágrimas caeron. Polo último falaremos do Basaján. Os antigos vascos crían que Basaján era o señor do bosque, era o primer poboador da zona e quen descubriu a agricultura antes que os humanos. Sempre está acompañado da súa esposa Basandere e non posúe un carácter agresivo. É un ser de gran tamaño, peludo e de gran forza, cunpe humanoide e outro en forma de pezuña, e miúdo é chamado o Yeti Vasco. Este ser de gran ingenio é considerado protector da natureza e o gando. Protagonizou numerosas lendas onde ás veces se considera unha única criatura, en outras fai referencia a dous ou a máis membros dunha mesma especie de xenio. Sobre este ser, dice, existe unha lenda referida a un tempo anterior, a que a humanidade coñecera a agricultura ou a gandaría, en a que empezaban a establecerse as primeiras poboacións. Segundo ela, un dos primeiros asentamentos humanos vascos formouse no monte Gorbea. Allí vivían tamén os vasajón, que endominaban a agricultura e gandaría, e vivían cómodamente. A pesar de que os humanos pasaban gran fame, os vasajaún negábanse a compartir os seus coñecementos con eles, pero un día o novo Oxxando decidiu facer algo para cambiálo, polo que se achegou ao territorio dos vasajaún. Ali desafiou-nos a saltar por riba dos mollos, manifestando poder saltar máis que os enormes seres. Estes aceptaron o reto. Mentre que os grandes e poderosos vasajón saltaban sen dificultade, o Xando non deixaba de caer sobre elas, perdendo e recibindo burlas. Tras este suceso, o mozo volveu á aldea, e ao quitarse os zapatos e sacudilos, diversas sementes que quedaran enganchadas caeron ao chán. Estas sementes serían plantadas e gracias a elas nacerían os primeiros campos de trigo sementados por seres humanos, sendo orixe de alimentos como o pán. Unha vez estudada a mitoloxía vasca, imos analizar os seres mitolóxicos e mitos presentes nela. En canto aos seres mitolóxicos, observamos que todos eles teñen algunha característica animal ou relacionada coa natureza. Por exemplo, a Deusa Mari usaba roupas verdes relacionadas coa paisaxe. Ademais, empregábanse animais como o cencegorri e, por outro lado, observábanse rasgos animais como o naslamiak que tiñan cola de peixe, pés de pato e garras de ave, ou o basaján que ten un pé en forma de pezuña e o corpo peludo. Respeto aos mitos, detectamos que todos eles suceden nalgún monte ou coba. Por exemplo, o da Deus Amari sucede no monte Xindoki, o de Zenzengorri na coba Adxulaur, os das Lamiac no monte xunto ao río e o do Basaján no monte Gorbea. Deste xeito, probablemente esta mitoloxía buscara, a través das historias, dar resposta a orixe deses fenómenos xeológicos ou territorios concretos de Euscalerria. Por todo iso, a mitoloxía vasca parecenos moi interesante. Sobre todo, sorprenderónos os seus mitos e todos os seres presentes neles. E con isto rematamos a serie de estudos sobre mitoloxías peninsulares e das illas canarias e baleares. Como se pode ver, a riqueza mitolóxica aquí presentada é unha porcentaxe de todos os seres, lendas e mitos que impregnan o coñecemento popular peninsular do que temos que sentirnos orgullosas e o que, sen dúbida, temos que seguir espallando entre xeracións futuras. Esperamos que vos gustara e que aprenderades un montón sobre todos estes mitos. Escoitámonos nas vindeiras edicións. <risa>